Allora, eccoci qui. Torniamo in voce, dovremmo avere in collegamento un compagno come abbiamo annunciato da Lesbo e con te volevamo, insomma, iniziare questa lunga chiacchierata rispetto a quello che sta succedendo in Grecia e non solo e però visto che appunto mi dicevi prima a microfoni spenti che oggi sono successe diverse cose, partiamo proprio da dalla cronaca più più vicino. Uh, ciao a tutti Ciao sì, intanto, benvenuto Ciao, grazie Dunque, oggi per il momento a parte un episodio mh, di una mh, come dire, di un caloroso benvenuto a un gruppo di mh, nazi tedeschi <coughs> uh, Identariat di Fan Europe eh, che sono arrivati ieri sera questa mattina in sono alle 12:00 in pieno centro nella strada principale sono stati mm, diciamo uh, attaccati uh, un, uno si trova Mario Muller che è un po' diciamo uno dei, delle figure più mediatiche di questo gruppo si trova al momento in custodia dalla polizia per la sua stessa come dire sicurezza e un suo un suo collega è in questo momento all'ospedale nel frattempo comunque ci sono, come dire, informazioni molto chiare di arrivi massicci da un po' tutta Europa e dagli Stati Uniti di figure un po' di spicco che stanno cercando in qualche modo di a uh, cavalcare queste ondate di proteste eh che stanno non um, come dire ehm um, succedendo sull'isola e strumentalizzare un po' la situazione, diciamo. Ok, ma questa è una, diciamo, una situazione cioè questa cosa di, insomma, di questi personaggi che sono arrivati eh, oggi lì è una cosa cioè non era venuta prima una cosa di, di no, questo, no, no, no, questo non oggi. è mai successo, è ah. successo c'è stata eh, un episodio 2 anni e mezzo del 2018 di un, un diciamo una una mh, un'aggressione molto ben organizzata da gruppi locali che hanno fatto delle chiamate nazionali, era già successa che è durata una notte, ehm ma famo una cosa così internazionale con una chiamata un po' più lunga, nel senso che eh, questa chiamata dai, per esempio, dei francesi è eh, spalmato dalle dicono che nelle prossime 3 settimane ci saranno 9 gruppi <coughs> intorno ai centinaia di persone che arriveranno, quindi sai sicuramente è una situazione eccezionale. Certo, il, Ma e, scusami, il, eh, si tratta di una chiamata fatta da, insomma, un gruppo volontari, volontari volontari mm. francesi ho visto su diciamo un gruppo ai uh, internet okay. che ha annunciato questa cosa. Ehm è fa tempo che la situazione è a questo è a questo punto per diciamo un po' a causa di quello che le ultime settimane oltre a diciamo la questione delle diciamo dell'invito a partire dalla Turchia che è stato percepito come una sorta di aggressione alla Grecia le parole del presidente della comunità europea che giustifica come dire, era, guarda, quest'era che spara su immigrati, insomma, è chiaro che questi gruppi approfittano un po', diciamo, dello spazio che si crea, certo, certo, anche dal punto di vista della legittimazione istituzionale delle istituzioni, sia del governo greco, della delle forze dell'ordine, anche della comunità europea che dà, come dire, A carta bianca per difendere l'Europa <coughs> da questa invasione orchestrata da da da Erdogan. Assolutamente no, In allora, infatti, questo. guarda, facciamo un attimo un passo indietro così cerchiamo di fare un discorso il più possibile chiaro. Quindi ehm circa una settimana fa, se non vado errato, c'è questa, diciamo, questa sorta questa ma appunto questa specie di ricatto ennesimo di Erdogan nei confronti della comunità europea che dice apre diciamo le frontiere, no? Questo è più o meno il fatto scatenante. Esatto. Teniamo conto che giusto 24 ore prima <coughs> il governo greco ha inviato un, un ferry fantasma, nel senso che ha eh, hanno cercato di camuffarsi e hanno spento anche il GPS <ride> uh, con um, materiale uh, edile e mh, mh, non so quante centinaia di um, um, gruppi speciali della polizia, di Matt e eh, di Celere eh, per intenderci uh, su questo ferry che sono attraccati e sono usciti direttamente in formazione a falange da questo alle 4 di mattina. <coughs> e per eh, diciamo la soluzione a... all'emergenza sarebbe quella di costruire sulle isole greche dei campi di concentramento dei hotspot chiusi. E in questo ferry dove era stato inviato esattamente? È arrivato è arrivato ad Mitilini, nel porto di Mitilini, soltanto che comunque un'informazione okay. era già circolata, <coughs> si sono creati a diversi gruppi che sono andati a, a, a, a come dire a opporsi a questa invasione, tra cui gruppi fascisti, gruppi meno notati, il Partito Comunista e gruppi più anti-anarchici, eh, con l'aggiunta di oh, ragazzi e gente un po' come dire carrisciolti che eh, diciamo intorno a alle 300 persone che c'è stato diciamo il primo contatto abbastanza come dire confuso, poi da lì <coughs> eh, hanno espropriato le terre per questo per questa prigione stiamo parlando di una zona mh, completamente rurale di uliveti <coughs> vicino a Mandamados a il fagiolo di Carava e con uh, l'intenzione di costruire questo questo centro, questa prigione. C'è stata una grossa, diciamo, opposizione da parte un po' tutta la società uh, gre greca e anche a uh, e comunità internazionali, um, con internazionali che che vivono qua. Questo ha portato, come dire, a un um, un primo una prima notte di di di scontri e il secondo giorno un um, gli scontri un po' più mm. aggressivi eh diciamo che la polizia il primo giorno eh, ha usato dei toni abbastanza moderati in confronto a quello che normalmente succede quando ci sono manifestazioni di migranti Invece il secondo giorno, diciamo, hanno non hanno potuto far molto, nel senso che sono stati aggrediti anche a colpi di fucile e a sfondamenti con dei pick-up e questo ha portato a diciamo alla ritirata strategica delle forze dell'ordine in una caserma che poi è stata successivamente assaltata fino a che si sono poi riparati in una base militare e eh, sono rientrate ad Atene il tramattina dopo quindi questo ha portato diciamo a un momento di orgoglio isolano. Ah uh, Sì, appunto, come progetto quindi è temporaneamente accantonato oppure Sì, Beh. sì, direi che ufficialmente è stato accantonato <ride> per il momento. Ah uh, per il momento non ci sono nessun tipo di proposte dal punto di vista del governo, a parte il fatto che hanno al momento sospeso a uh, l'asilo. Non in prim momento nessuno può uh, fare domanda d'asilo che arriva in Grecia e uh, le imbarcazioni che sono uh, state recuperate o approdate sull'isola in questo momento mh, sono detenuti nel porto su una fregata militare le persone accusate, alcune accusate di uh, Ehm, um, mi sentite? Sì, sì, sì vai, vai, vai ah, avanti. Okay. Alcu uh, alcune accusate di mm, mm, immigrazione che sono entrati nel, in, illegalmente nel nel paese e, e l'idea, quando si è capito che li vorrebbero direttamente detti una deportazione di massa che mh, passando per atene direttamente nei loro paesi d'origine senza fare senza dare la possibilità di domanda d'asilo. Questa situazione è abbastanza controversa perché è completamente illegale. Ah uh, però diciamo la situazione è questa. Vorrei aggiungere che mh, subito dopo questo momento di orgoglio isolano hanno continuato i posti di blocco dei uh, diciamo di de alcune persone che vivono a Moria uh, nel nei paesi di Moria uh, vicino al campo che bloccano uh, la polizia che vorrebbe mh, portare i migranti e uh, e bloccano in, perché nel frattempo sono successe in in, que, in questa situazione un po' come dire è scappata mano, uh, uh, hanno provato in tanti a partire finalmente da qua e questo ha fatto a uh, spargi, diciamo, ha fatto circolare la voce che in, in qualche modo si può finalmente riuscire a partire dall'isola, quindi ci sono stati più una serie di momenti di e uh, masse di gente che mh, cercavano di raggiungere il porto dal dal dal campo mh, profughi che siete poi bloccati insieme dalla polizia che da uh, da questi posti di blocco uh, di civili e c'è stato un po' diciamo di un componente mh, chiaramente fascista ha uh, organizzato anche degli altri posti altri posti di blocco che a uh, fanno diciamo come target hanno i cooperanti delle NGO, quindi per il momento <coughs> si come dire si dedicano a um, a taneggiare automobili che hanno uh, o migranti uh, a bordo o um, con uh, de uh, macchina a noleggio che vengono identificate come a uh, Uh, macchine dell'Angelo o um, um, automobili con uh, degli, degli adesivi mochiari o in qualche modo una volta um, se se um, viene riconosciuto come questo aspetto uh, che è la persona che aiuta i migranti a uh, um, come dire um, ne fa delle domande in greco e chiaramente tanti non um, parlando greco poi vengono identificati. E per il momento c'è stata mh, solo un'aggressione fisica a una ragazza sola di 22 anni eh, altrimenti oh, colpiscono i vetri delle dell'automobile di solito <coughs> per il momento non si è fatto male a nessuno questo è, è quello un successo un paio di mh, per tre giorni diciamo uh, abbastanza sistematico mh, non so quante automobili sono state danneggiate ma pare che è un c'è stato anche, come dire, un tentativo di aggredire ehm, case dove vengono gestite da mh, eh, organizzazioni eh, e mh, automobili parcheggiate in giro per per la città. Comunque si si è speso un'area molto pesante dal punto di vista di in, come dire in generale contro tutti eh, le persone straniere, che sia migranti che europei non greci. Secondo te perché chiaramente le le voci che arrivano che uno può prendere così anche superficialmente dai media, da dai giornali, dalle maggiorite state sottolineano molto gli aspetti più controversi e più mediaticamente eh, di impatto come dei commenti su dei video disumani che vengono che girano eccetera però poi a prescindere da questi da questi episodi da queste da questi eventi la percezione la sensazione che diciamo la, la maggioranza dei, degli abitanti di quelle zone o okay, che sia esattamente diciamo concordi o partecipi a questa caccia al migrante eccetera secondo te? Ma assolutamente eh, no assolutamente non uh, è sbagliato immaginare che siamo, come dire, a un'insurrezione fascista uh, razzista dell'isola. Ci sono alcuni gruppi ci sono alcuni gruppi organizzati che stanno sfruttando delle frustrazioni che sono anni che, come dire, stavano mh, crescendo. Uh, non è una situazione nata ieri, uh, stiamo parlando di comunque contadini che mm, mm, mm, ma mm, purtroppo ha uh, uh, tanta gente una 21.000, 22.000 persone nel campo di Maria Faffredo hanno bisogno di legna per mm, per eh, riscaldarsi, quindi in qualche modo danneggiano gli uliveti di questa gente, quindi come dire è abbastanza complessa stigmatizzare che adesso uh, sono tutti fascisti e razzisti è eh, sicuramente mh, falso. Dall'altra parte non è non si può neanche negare che c'è <coughs> stato un in, come dire un, un arrivo massiccio di gente che è stata obbligata a stare ancora è obbligata a stare qui per anni ammassata e crea un disagio e e eh, delle problematiche e anche una nuova un, invasione di organizzazioni internazionali con migliaia di volontari e mm, dipendenti che ha creato anche un indotto abbastanza zarro per per l'isola, una gentrificazione comunque della città di Metilini e ha, come dire, dato l'impressione che ci sono dei de grossi capitali che si muovono sopra le teste di gente che poi alla fine non ha neanche nessun tipo di beneficio e chiaramente un po' una mentalità isolana eh, della sanaxxenofobia che comunque esiste che è problematica mm, è molto complesso. Ci sono sicuramente eh, due gruppi organizzati che sono uno i patrioti, l'altro i cittadini liberi e sono di ispirazione cioè legati più o meno a a cada pound dai oh, dei cada eh, pound scusa eh uh, uh, albadorata o ideologie a uh, nazional fasciste cioè come dire sì, ma sì, questo sì. è una menzanza e, e chiaramente mh, come dire mh, adesso i, i fascisti europei e internazionali stanno cercando di come dire di far apparire che <coughs> come dire insurrezione della difesa dell'Europa, ma non, non, assolutamente non è vero che altro che queste persone vogliono come dire tornare a specie di una situazione un, un po' più gestibile. C'è tantissima gente che comunque esprime solidarietà ancora migranti ah uh, e in una verità che molte organizzazioni sono delle specie di truffe mh, che non hanno nessun tipo di mh, interesse né a cambiare sistematicamente la situazione, ma neanche a, ad aiutare i migranti veramente, nel senso la situazione è molto complessa. C'è un Quindi, po' come è, sembra mh. un una una città un esempio esasperato di, di quello che succede in varie città che abbiamo visto anche in Italia o in Europa nei quartieri, no, quando scoppiano le contraddizioni ci sono all'interno tanti attori, ai quali spesso è difficile dargli un no, un colore, una connotazione ben definita e quindi quello che sta succedendo su un'isola in termini di di numeri di radicalizzazione delle posizioni sembra un po' appunto un po' un po' l'esasperazione di delle contraddizioni di questa epoca storica di in Europa che sta portando allo stremo. Sì, sicuramente diciamo per quello che ho visto negli ultimi 3 anni ha stato un crescendo di tensione che adesso come dire in qualche modo è, la valvola di sicurezza è, è esplosa e era <coughs> abbastanza imprevedibile che la piega che può prendere a momento come dire mh, poi teniamo conto che comunque quest'isola ha una, una storia legata alla cacciata dei nazisti, sono molto orgogliosi i cocué, comunque è, è una presenza abbastanza storicamente forte sull'isola, quindi non credo che, come dire, l'avranno visto questa mattina, nel senso fino a, fino a che si tratta di un fenomeno locale, le cose erano abbastanza, come dire, mh, tollerate al momento che sono, sono palesati dei nazisti tedeschi, dopo due ore sono finiti all'ospedale, nel senso che uh, si sono anche vedere le cose siamo siamo in un'isola abbastanza grossa con 100.000 abitanti e il paese più grande ne ha 20.000 e un, un grande pa un paesone, quindi con dinamiche di, da paese e eh, relazioni mh, come dire, si conoscono un po' tutti e eh, 20 e passa 1000 migranti affati in in una in una Bitonville. Quindi mh, questo ha un impatto abbastanza pesante, ma anche a livello psicologico su è un cambio sistematico sicuramente ci vuole adesso è esploso in questo modo, <coughs> ma mh, vediamo come come continua e vediamo soprattutto la risposta perché per il momento la risposta la cosa grave è le risposte della comunità europea che dicono siamo sotto attacco a uh, dalla Turchia e i migranti <coughs> vengono <coughs> sparati uh, non è un problema in qualche modo in eh, questi come dire non, non, neanche troppo come dire camuffate le parole della de, de della presidente della Commissione Europea sì, sì, lo leggevamo prima in radio, una redattrice leggeva appunto questa notizia delle parole, il racconto delle parole del presidente della commissione europea, insomma che minchiave, non sapeva bene cosa dire alla domanda che gli è stata rivolta se ma giusto è normale che si spari sui migranti? Mm, boh, mm, dipende dalle circostanze. Eh. Ma legge è giusta finché dura. E senti, un'altra così perché non capendo mettendo insieme le informazioni, così non si capiva bene, però poi in realtà, a prescindere da tutto, sembra che Il numero qual è il numero secondo te effettivo di cioè secondo te oppure che pensi che che de, della gente arrivata in un'isola come come Lesbos via mare? Cioè in realtà non è enorme. Negli ultimi giorni? Negli ultimi giorni, sì. Molto poco. Ci sono state ondate quest'estate uh, di migliaia a settimana. Mm, una situazione diciamo ah, adesso è un, po', è un po ridicolo però della normalità eh, dal punto di vista degli sbarchi. Il, il la cosa eccezionale è quello che sta succedendo sul confine terra a Edros eh, Castanies eh, che sì, sì, infatti avremmo dopo c'è un collegamento in programma con una compagna che ci avrebbe raccontato un po' di cosa stava stava accadendo là e gli sviluppi che stanno che sta avendo questa situazione. Invece un'altra cosa volevo chiedere ma perché quasi parla solamente quasi solo appunto della frontiera nord terrestre e di Lesbos, ma su, sulle altre isole del diciamo confinanti di frontiera Turchia come si sta sviluppando quella situazione? Almeno sì in, gener in generale si parla sempre di Lesbos quando in realtà Samo, Chios, Kos, eh, anche altre isole molto più piccole per esplorizzo hanno costantemente degli sbarchi. Effettivamente eh, sono sbarchi e uh, le uh, cifre sono un uh, po' più bassi, ma comunque, nel senso, vivono tutti lo stesso problema, è semplicemente che è um, un po' più moderato dal punto di vista delle cifre, ma um, questa cosa è scalmata un po' da su tutte le altre isole che confinano con la Turchia. Sempre e quando è, è diciamo è, quello che è successo a Lesbos è successo anche a Chios, eh, nel senso che c'è stata una grossa protesta contro la costruzione della prigione con uh, mh, delle aggressioni proprio a a chiar a sia alle istituzioni che <coughs> al governo che mh, alle organizzazioni umanitarie hanno dato fuoco a un deposito di mh, vestiti eh, <coughs> coperti delle navi di subito migranti che dall'altro ieri o ieri e eh, insomma che almeno lo scenario mh, sembra visto da qua sembra molto simile. E, e senti perché insomma questi questi progetti, non so se si diceva pure che questi progetti di costruzione di nuovi campi di concentramento che poi sono progetti commissionati dallo commissionati e pagati no dalla comunità europea, se non sbaglio, Dice si diceva pure che c'era l'eventualità venissero fatti e, e realizzati su isole deserte, insomma su scogli ah, disabitati. Ma dunque. Ah uh, dopo dopo um, diciamo che l'abbandono di questo progetto sull'isola di Lesbo, una delle proposte eh, deve per perché comunque in qualche modo la la, la il comune di Lesbos si è come uh, ha sostenuto la protesta e una delle proposte era di costruirla su una specie di scoglio che c'ha um, um, a ridosso della costa di Lesbo, ma um, se, non credo che la direzione um, è come la storia del muro galleggiante so, sono diciamo delle sparate per quanto mi riguarda, sì, come vedo io. Sì. Così proprio fu negli occhi a uh, in questo momento le risposte a parte la difesa delle della frontiera, lo scudo dell'Europa, non c'è nessun tipo di a uh, sul tavolo di come dire di piano B, eh, credo che l'unica proposta che sia arrivata è da parte Haka che è andato facciamo l'amnistia, diamo di grazia <coughs> a tutti, così che si liberali eh, come dire si svuota l'isola ma eh, sennò no, altrimenti mh, nessun diciamo portavoce importante su mh, diciamo nel panorama politico sociale greco ha proposto una soluzione a questa a questa crisi sì, emergente, insomma. Santi per per concludere eh, mi dicevi per che insomma leggevamo anche che domani è prevista una una manifestazione lì all'Esbo, giusto? Dico bene. Esattamente, sì. Ma eh, se ci vuoi Mezzo intanto solo. dire, insomma, un po' come cosa è stato pensato che da dove viene un po' la... Mah, um, non ho grandi elementi a parte um, um, um, uh, adesso in questo momento uh, una assemblea in corso che mi sto perdendo. Ok, allora ci uh, lasciamo <ride> no, andare. No, no, no, no, no, è che col finirà una manifestazione, c'è stata una maratona di manifestazioni le ultime settimane, si sa che c'è stata una manifestazione tutti i giorni antifascista. Mh. Uh -huh. E eh uh, io non quando che in senso che domani sarà mh, cercherà di farla, diciamo, c'è stata anche chiamata anche di compagni sia in Grecia che in giro e eh, credo che come dire tentativo <coughs> quello di dare diciamo una risposta abbastanza mm, visibile e sonora a quello che come dire agli episodi di violenza che ci sono stati ma non non ci sono sul tavolo mm, grandi un'idea a parte una manifestazione, insomma. No, è che mi sembra, insomma, anche la risposta giusta, visto pure le, insomma, le cose su di oggi eccetera, ci sta che la gente, insomma, scenda in piazza. Certo, eh, vediamo, vediamo se ci hanno fatto sto regalo. <ride> ok. Sì, va bene chiarissimo. Poi dai. insomma noi come sai ormai ti sei preso staccolo, quindi Sì, eh, sì, senti, ma volentieri, eh, la faccio volentieri. Dai, alla grande. Non c'è dei cambiare numeri. Dai. <ride> esatto, poi quando non ci vorrai più sentire cambierai il numero. Eh, eh. <ride> no, bene, non devi preoccuparti. Dai, ti ringraziamo dai. e così ti ciao lasciamo andare se vuoi partecipare all'assemblea e poi magari insomma ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Un abbraccione. Va bene, volentieri. Buona buona buon lavoro. Grazie ciao. Grazie mille, oddio. ciao ciao ciao. ciao.